Nălucile apar mai multe azi, sunt chinuri care mușcă în pietre, altădată nopțile mi erau în leagă odihnă, iar ziua lucrurile din prejur se prefăceau în mine într-un vis atât de liniștit, că reci și jilave șopârle le veneau să caute soarele pe picioarele mele goale. Cade noapte, un feac se scurge în mine. Altă frunză cade noapte, alt feac trece în mine. Altă în Și tu, cel de pe rug, vrei să-mi furi singurătatea? Sunt numai un ecou al nopții tale. E adevărat? adevărat? Dacă tu și eu am îngenunchea pe marginea acelui lac, lac, care se cheamă al morților, morților. și al celor ce încă nu-s născuți, născuți. Și ne-am privit ca într-o oglindă. oglindă. Am vedea că suntem unul și același. Același. E adevărat? E adevărat. De câte ori te cauți pe tine, mă găsești pe mine. Cine te-a ridicat pe rug? Rug. Cum pătatul veșnic treaz? Cumpătatul. nu -l știu. Nu-l știu. Cum pătatul e cel ce te oprește să istovești un gând. În gând. La drumul jumătate te înlănțuie și strigă. striga. Destul de bunule! Destul de că vezi un gând întreg, eu ne pasta. Și eu îți zic: Ne pastă? Fie. Fie! Sus, omenire! Către cer, sau viermi să te roadă în mormânt. Și iată cum pătatul, o mână cu o faclă, vine să-ți aprindă rugul. Aprinde rugul? Dar pământul audea! Iar pământul! Pământul nu! Ochii de vedenii mai trainice decât aceste stângi pleșuve. Răspunde inima. Fitare, tare, mâna mea. O jertfă-ţi cere orbul. să sfredelesc pământul ca un ochi de mare? Să-mi sfâșiu trupul pentru turma de flămânzi? Să iau în spate soarele și să-l cobor în văi? ori și mai mult. Să plec a doua oară în țara care m-a șelat, între oameni... Peșteră! Te schimb în bucium al plecării mele! Vino, orbule! Vino să-ți durezi un vad spre viața noroadelor! O mare de lumină! Pregători și preotese mi a umplut-o grada, cerându-și început statuia lui Zanolxe, maestre De șapte ce cioplesc în altă preotă. Cum e marmură? E străvezie ca apa când în fundul mării cade cerul. Deci, șesul licărilor de foc din glis bucnesc lumini de putregai și pasul triștilor, săracilor se îndreaptă spre comori ascunse în pământ de regii stinși ai dacilor. Ah. Privește calea laptelui, Nici celor care mor Nu poate să le pară mai frumoase. ce spun de ea, Bătrânii dascăl greci, La care zii înșiși vin nici să învețe ce lumea, ce gândul? Uh. Un mit adus de peste mare zice, dacă nu mă înșel, că drumul soarelui n-a fost întotdeauna unde-i astăzi, cărarea lui încrucișa pe cea de-acum și calea laptelui nu e decât făgașul lăsat pe cristalul bolții de soare, atâtea mii de ani în urmă că nu-i minte să le poată socoti. Făgașul soarelui... Pe drumul veșniciei, ah, Mă-nstrăbate un fior. Ia, ia, femei plângând, O fi murit cineva. Mm. S-a născut un prunc. Pe aici se bocește nașterea, și totuși eu cunosc atâtea țări și pot să spun: Nu este un alt popor să-și mistuie viața ca al tău, în alte preoți. Ieri am văzut un joc: Flăcăi săreau peste o suliță, se sprijineau de o prăjină și o, zburau, numai așa, hai! Când unul dintre ei a rămas mort cu burta spintecată în țeapă, Ceilalți începură a râden hohote de stângăcia lui, Și totul fu numai un joc. Vezi cum un fulger nu e om, Tot așa de puțin e dacul om. El nu trăiește, el se trăiește. Putere smulsă din potirul uriașei firi. El nu are nici iubire pentru sine, nici iubire pentru alții. Aici am înțeles că tot ce este trebuie să fie. Oprește-te, oprește-te, să nu te, -te împiedici. Haina ți s-a agățat de spin. Cuvântul tău stârnește în mine noi temeri. A, ești ispitit să crezi că dacii nu nasc om din om. Natura îi plasmuiește singură, ea însăși, dintr-o dată, cum își face munților izvoarele. Adu-ți aminte de zamorxe. Acel necunoscut care într-o zi și-a coborât din munți uimirea, vigilia și porunca, i-ai fost vrășmaș, te înțeleg, dar el a fost un dac de baștină. Când sfătuia în parabole, el nu zicea trăiește pentru alții sau fi om, ci fi zvor, fi fulger și oare... Dumnezeul orb al său. E, e altceva decât astfel al firei și al dacilor, sălbatic, chinuit, orb, straniu și veșnic, plământat? Oh, nu. Aici nu mă simt împrejmuit de oameni, ci așa de mult în mijlocul naturii, încât mă mir că ei nu au mai de mușchi pe cap în loc de păr. Ca stâncile da, Mă duce amintirea la Zanolxe, pe Păduraticul Nevinovata turmă l-a răstălmățit Că nici el nu s-ar cunoaște Crede-mă Cu inima l-au priceput și sunt aproape Da, dacii au, au o închipuire de copii dacă ar trăi cum a venit să Ei s-ar mistui ca focul. Copiilor Le trebuie vis Blând să îi liniștească Și lumină Să le în fru pornirea Zăgaz puterilor Ce e În pământul lor prea rodnic În izvoare turburi. de Vorba despre liniște îți dau dreptate în alte, preot, Dar de ce liniște? O întrebare care îi răspund prin altă întrebare. De ce furtună oarbă? Nu știu, nici eu nu știu. Și totuși mă opresc. Tu ești străin grecului, șioplitor și poate vezi mai bine decât mine. Mi-e stric. Vino, maestru, e tepzii. Ah, ai crede că răcoarea coboară încet din calea laptelui, ca dintr-un fluviu uriaș. Aici, tatea mei departe. Ah. Te-ai gândit vreodată, magule? Ce-ar fi să se întoarcă într-o zi? Zamolc se. omul, piere el sau poporul? Mm. El și Cine mă gândi împlete cu -un fir de iarbă? Ești zemora, fica magului sau o, o, o lăcustă? <gână> și una și alta. Mm. Că zemora turburătoarea iubește iarba și soarele viu ca lăcustele. Și ar vrea să aibă picioarele tot atât de verzi. Verzi ah. ca lăcustele sau calintea bălților. Ah, știai că mă găsești aici? Aici sub stejar? Suind cărarea ți-am văzut în lot urmele tălpilor. așa în șir. Credeam întâi că surme urmele de măgar. Auzi pădurea? Numai eu știu cum să fac să râdă. Auzi cum râde! un copil mic pe care îl gâti la voric. Se Zemora, Zemora! Ce flămădești în lut maestre? A, un chip al lui Zamolxse. L-am auzit de multe ori pe Zamolxse. Din cele ce grăia nu pricepeam prea multe, dar ochii lui erau așa de mari că trebuia să mă opresc și să-l ascult. Odată l-am întâlnit pe aici, pe undeva, în pădure, singur. Se chinuia să prindă un roi de albine ce-a de o creangă, ca un cuib. Lipea cu ceară fundul unei coșnițe când i-am sărit în drum. Zamolxe, tu ești foarte tânăr și o frumoasă, dar să nu te sperii. Te învăț eu cum se prinde roiul. Tu să-mi povestești despre începutul lumii. În astea te pricep mai bine. El a tresărit. Îi luai din mână coșnița și am proptit o într-un par deasupra roiului, ca o căciulă. El privea tăcut. Am afumat apoi albinele cu iasca aprinsă în scăpărări de cremene și ele au început să se ascundă în velișul de nuiele. Când dispravi, i-am zis, făgăduiala, Tine veșnic păduratic. El m-a învălit cu ochii lui ca niște peșteri, încărcate de surs și trist și dulce. Mi-a șoptit. O, oh. ție trebuie să-ți spun un lucru, nu... Cu mintea să-l pricepi, Ci cu frumusețea ta sălbatică. Nu știu, visez? Se pare că orbul A creat femeia în aceeași zi În care a făcut și luna. Mm, poate din una Și aceeași groaznică lumină. Ființe, gemene. Apoi s se fugi în codru. Roiul l-a uitat acolo iar la patru zile a urmat nenorocirea din livada aceasta. Zemora, spune-mi, micul chip de lut plăsmâi de mine cu prinzătorul tău de roiuri? Zamor, s-a fost prea mult privire, iar acesta e prea mult om. Un dar pentru Zemora, da? Nu, no, e pentru un altar de casă. Pentru un altar de casă? Al cui? Al marelui dirigător. Uitași că mâine-i sărbătoarea zeilor necunoscuți. Ce, vrei să pleci? Mă duc spre casă să mai polesc statuia lui Zamulc, secea de marmură. Tu încotro. În sus! Să-mi iuz sandalele la soare, sunt umede de rouă. <laughs> toți presoare, toți presoare Toți presoare și-n Livada în care m au lovit potecile aceleași. Cetate, ești aici? ploiapele se zbat de cerul tău ca niște fluturi de-o fereastră. Nu-i numai poveste, sunt aici. Cu palma pipăi scoarța asprului copac și simt că sunt aivea. Fruct copt m-am rupt din creanga unui Dumnezeu. Și cad aici, în pragul tău, cetate. Unde-ți e rugul? Mă aștepți? Mai ai vreun prieten pentru mine? Unde-ți spinii? Cu ce mâni primi vei soarele ce-ți-l cobor din piscuri tarnic în lumină? Pui de în cresc pe ziduri. Un semn că nu te-ai stovit în lupte mari de când plecai. Norod nebun. O dihnă multă ai avut să arunci năvoade în noianul veșniciei. Pescuitai frământări din ape fără fund? Poate-ți-ai ars de mult toți zeii? năruitu ți altarele cu capete de zimbri? Nădejdea mea e încă tot cu ochii mari deschiși spre viitor. Cred mult, sunt răbduriu. Livada în care m-au lovit. Câinii ciobanilor pribegi au lins întreacă-ți sângele ce mi s-a scurs pe pietrele cărărilor. Un semn că astăzi mă iubești. Cetate. Un semn că mâine o să ridici un templu orbului. Oricum ar fi, nu mă înspăimânt. Și greu de viață și de gândul morții, Îmi ia destinul între zidurile tale, Tainică cetate. Munții vin cu mine. Se aude un cântec de stajari. De șapte ani, întâiul om îmi mângâie vederea. Fecioară! Fecioară proaspătă ca diminețile de toamnă. Ce când expui? Tu ești străin pe aici? Ciobanii înflueră de mult, iar vorbele le-a scornit madura, cântărețul. Îl cunoscui pe vremuri. Mai trăiește? Cetățuia lui, tot singur Până ce-și sufletul Nu știe nimeni de ce Oameni spun Că într-o noapte au auzit Copite de argint Pe drum în jos Asemenea chitarelor sunt drumurile Cu cât mai vechi răsună mai frumos Și apoi? Hmm. Și apoi În colb de lună s-a văzut un roi bâncoană Fără de stăpân în șase Întorcea, splinatic, la castel Legată cu o funie de coadă, în urma lui o harfă, ca un mort. Așa mor cântereții daci. He? Ce? Nu-ți pare că auzea amarul râs acelui care nu mai vrea să se întoarcă în viață și-și trimite calul singur înapoi? Și nu vezi roibul, biciuit sălbatic, de căderi de stele? Pe drum jos, tărăște în urma lui o harfă ca un mort. Din partea mea îl pricep așa de bine, pe Madura. Ah, ah, ah, am, da? Îmi mai îngăduie o întrebare? Da. Ah, florile. Pentru cine sunt florile? Ah, le duc la templu. Oprește-te și tu în cetate pentru o zi, străinule. E sărbătoare în zori. Sărbătoare? Poporul o să așeze în sanctuar statuia zeului Zamolxe. Cum? Eu îi mai înșertesc și miere. Când a fost pe aici, l-am învățat să prindă roiuri. Statuia zeului Zamolxe? Eu, zeu? Adieri din râul morților, Iată și umbra mea, N-am înțeles-o niciodată, Eu o arunc și totuși e mai mare decât mine, Adieri din râul morților, Și iarăși cântă cocoșii de munte, Inima Flăcări ard pe altar și în jertfälnice. Mulțimea a adunat într slăvirea mea. Pe lângă ea și a și m-a privit cu ochi străini. Oamenii uită. Nimeni nu mă mai știe. Răcnetele lor de bucurie ar vrea să mă ridice în cer, dar fără învățătura mea. Miros de vin mă aburește. Ce reci sunt lespezile în templu. Drăinule!" Ai îndrăznit? Nu ți-a fost frică să treci pragul templului înainte de a intra statuia lui Zamolțe? Nimănui dintre profani nu-i se pas. Ah! O oh, noritulbu! Acestor și ochi și-a schimbat aici, din nou, aici și tocmai aici. Ha, ha sau mulți! Te cunoști, Da. De ce te-ai întors? De ce te-ai întors? Poporul se răzbună fără să vrea, fără să știe ai încercat să-l scapi de și ai și tu un chip de piatră printre ei. Și tu, tu ești preotul meu. De necrezut! Ce răzbunare blestemată! Așa de tânăr tu ai sănânțat un gând și rodul nu l-ai așteptat. E greu să-l schimbi. Dintr-un ogor răsare ceea ce-i dar din inimi, nu. Aci pui greu și cresc cirești. De, de altfel, nu te bucuri. Toate aceste arămii columni, că niște vecioare zvelte ce și-au aruncat veșmântul, joacă în jurul tău. Ai un altar. Și-o lume îți cade în pulbere. Pleacă înapoi! Altarul n-are trepte. Ești sus zadarnic cerci, nu poți să-l mai cobori. Răzvrătire potriva cui? Azi nu mai ai niciun vrășmaș. Poporul ți se închină și eu spreotul tău. Tu ești preotul meu. Ha, ha, Dar nu o să plec. Mă-mplânt aici, în lespezi. Fulgere, cu pumnii încleștați vă strâng. Oh, oh, oh, Dumnezeu tău e mort! Și tu, biet tânăr, ei luar pe umeri soarta. Și această soartă mă face să lovesc. Norodul nu va crede că ești tu. Lovești? Pe cine? Ai vreun dușman? Dar vremea, vreme, care a așezat piatră cu piatră și s-a ridicat un în templu. Trăsnește-o cu un bici de fulger. Voi întoarce vremea înapoi și mâne va fi ieri. Dintr-o adânc striga voi de pe țărmul meu stinger, și vremea se va trage înapoi ca marea când o cheamă luna. Și atunci mă apropiu de urechea ta și zic: Grabește-te. În ți-zei bătrân. E plin de hoituri, cerul tău e tânăr și orb. Abdoua oarevi. De ce nu ai fost în stare să remei? De ce te-ai mai întors? Ai tot, te pleacă. Oh, nu, nu, nu. Ce faume? Ai avut ce să mai în ascunzișul tău atâția ani? Oh, se chinuri. Mă topesc de mila E slab, tu te. Dar zidile. Când sunt mici de fric și foame, te vă roade. Îți îngădui să te întorci din când în când, necunoscut, ca cerșător, să stai aici, pe treptele acestor stâlpi, și să-ți întinzi spre trecători tremurătoare mână. Se vor găsi și oameni care să-ți dea o pâine și un strop de vin din toamna lor răscoaptele. Rămășițele ce prisosesc de la altarul tău, de asemenea, vei primi din îndurarea mea. Am lacrimi de milă pentru tine. O, nu încerca at doua oară furia norodului. Eu nu sunt rău, dar pleacă unde știi ca ceșător. Mai poți să fii aici, pe treptele acestui templu, Când ești flământ și viscolul Se va încălzi substanța ta. Templu, să așezăm e, statuia zeului Zamolse Pe piedestalul gol Alături de toți zei amor Din praful ud de vinul sfânt, statuia albă, ridicați o pe altar. cădeți, Cădeţi! <rătă> Întoarce-te, Zamolx, între stăpânii cei din tâi ai gândurilor, brazdelor, luminii și ai apelor. Răsune stelele necouri sub sandalele înălțării tale. Urcă pragul veșniciei și mângâie cu mâna ta ursita ăstui trist norod. Cădeți, cădeți E ziua tuturor părerilor de rău, nisip ați aruncat în ochii lui, iertare, plângeți să miroase a lacrimi templul. înalță -te. Zamolxe Ieșiți Fecioare Jocul sacru Să înceapă Vă închinați pe rând La fiecare dintre zile Vâlfele reci Vâlvele ne aur. Reci, din mine de aur, fie soții, puternice taur Îlerești, din mine de aur, fie soții puternice aur. Ochi mi-s am trup de petale Îl în zbor cu clipele tale Ochi mi-s am trup de petale Îl în zbor cu clipele tale Floare și om, în floare ți-se-n în și om. Floare și om, în glot se n tine pe altar, mă mi cu bob de tămii, oh, floare și carc, om în să închine. Foc pe altar mă-n în mine. Luna o carc cu bob de tămâie, Trâmbe de foc, să spre de fii. Luna o carcă cu bob de tămâie, Jarul nestins în ea să-ţi de să spre tine inim și joc să ți fie vecine trâmbe de fum senalțe spre tine inim și joc să ți fie vecine trâmbe de fum senalțe spre tine trâmbe de fum se tine, inim senalțe strice vecine inalșii șoc să ți fie vecine joc, să ți fie vecine Miereț, jertfesc în scrum și îngeratic ție! Stupare -ți în și ție stupare etern păduratic! Mă napuș. Friguri, învârtejem în scutură din temelie cerul. nu trupul meu un cer. Dar stelele, stelele chiar, pe care altădată le-am iubit, Mi s-ar părea amare azi. O travă verde picură din ele în cupa mea, Ca din strivite capete de șerpi. Eu, zeu, credința mea va a ispitit altare Cu mii de jertfitori netoți. La luptă pumni, Răjmașul, ești tu, numai tu, numai tu, statuie, chip de piatră încoronat cu nemurire și dezmierdat cu jocuri de fecioare. Zeule, za cât ești de alb, zăpadă! Dar visul meu e cald și te topesc. Aici sunt eu. Și omenescul meu gând. Acolo, eu zeul și toți bețivi jertfei, Statuie cu povara ta de munte, mi te ridici pe piept. Blestem, ucigătorule de visuri. Iată, mă ridic în fața ta! Nu tremuri! Vrăbi își vor face cuib în capul tău, zamolc zeule! De te vedea în mărăcini Sau pe gunoi, La lună câinii să te latre, Cenușă vântul să te spulvere în noroi, În lături Și vreme Înapoi, Camara! Înapoi! Statuia! Ziul! Ziu. Statuia nu ți să spargă păgării! Apoi! Al a un dar-o Succes Peza Zamorxie, a doua oară a venit între voi și nu l-ați cunoscut. Ghebosul? Ghebosul. <laughs> Ochi ca ai lui nimeni n-a mai avut și nu l-ați cunoscut. <laughs> Apropiați-vă! Hai, hai, V-ați ucis pe Zamorcep cu bucăți din statuia lui nemernice! dus pe Dumnezeu. Orbul e iarăși printre noi. Ați ascultat Zamolxe de Lucian Blaga Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu În distribuție Vlad Zamfirescu Zamolxe Constantin Codrescu Magul Mircea Albulescu Cioplitorul grec Constantin Cojocaru Vrăjitorul Ioana Flora Zemora Ionut Chivu, Ciobanul, Ștefan Velniciuc, Ghebosul, Nicolae Călugărița, Bărbatul Perug, Eusebiu Ștefănescu, Năluca Moșneagului, Mihai Marinescu, Năluca Tânărului, Dana Știlean, Ostașul Străin, Gheorghe Ifrim, Ostașul de Strajă, Crina Mureșan, Bacanta, Ioana Calotă, Simona Popescu, Felicia Pinte, Ilinca Manolache, Fecioarele, Florina Anton, Adrian Văncică, Orodel Olaru, Marcelo Cobzariu, Silviu Biriş, Mircea Drâmbăreanu, Silviu Oltean, Cătălin Panaite, Mihai Popescu, Ostașii și Culegătorii, Mihai Leahu, Copilul nusitatul. Gheorghe Emanuel Udrescu, Copilul Mijlociu, Mihai Enăchescu, Copilul Cel Mare. Cântecul Bacantei, Cântecul Zemorei și Cântecul Fecioarelor au fost interpretate de soprana Veronica Anușca. Corul Copiilor a fost interpretat de membri ai Corului de Copii Radio conduși de Voicu Popescu. Muzica originală, Dan Dediu. Design sonor, Cătălin Crețu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Asistență computer, Florina Istodor și Mirela Anton. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăiniceanu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2011.